Ba minutuetan Bidasoa Ibaiarekin eh, interesatuko gara bere egoerarekin ingurumena aldetik eta e, bereziki enrezikla birziklatu eh, ba, Elkarteak e, ba, egin duen deialdiari begira duela urte eta erdi gutxe gora bera hitz egin noen hitz egin genuen beraiekin lesakatik ondarri biraino Bidasoa Ibaiarreren ertzean eh, gure eskualdean dauden herri guztietako herrikotzeekin eh, hitz egin zutelako eta beno herri ben, herri deialdia luzatzen baitzieten Bidasoa Ibaiarreren beno ben, garbiketa integral bat egiteko e, orain aipatzen dugu zergatik e, bertanbera geratu zen edo hobesan da atzeratu egintzen eta orain da e, o, edo iritsi da momentua izan ere urriaren 14erako beialdia luzatu berri du birziklatu elkarteak eta gaurkoan ba gurean dugu horren berri emateko Laidar Diez e, egunon Egunon denoi Egunon gainjo izan bezala e, 2022ko e, kainerako zen duten deialdia egina e, asma hundiko ekimena eta lanketa izugarria ekartzen zuena, soiliek herrikoitze guztiekin hitz egiteko, baina ez dakit aldaketa klimatikoaren ondorioz, baina beroagatik atzeratu bera izantzen duten, ez pena. Babai, beroaren ondorioz batzeratu zeratu izan genuen, eta aurten berreskura, antolaketa berreskuratzen dugu, eta, e, e, eta hortan ari gara, ja bai. gutxi falta da. Herriko Herrikotxe guztiekin berriz ere, hitz egin behar izan buzute, aldaketak eman direlarik, baina e, sustengoa jaso duzute. Hori da, sustengoa jaso dugu, Euskal Elkargotik baitare, eta aurten bidazoai baiagarbi bai parraldeko aste bat etortzea nahi izan dugu kainare urriaren amaleagoean barkatu eh, Aipatu bezala eh, lesaka, bera, biriatu, urruña endaia irun, ondarribia, unkitzen duen problematikoa da, bidasoa ibaiaren eh, ba, zikinkeria egoera, askotan ikusten dena, beste batzutan ikusten ez dena egia da, oroar ba, bidasoa ibaiari bizkarra emanez bizitzan dugula historikoki Eta gutxitan begiratzen dugu, baina begiratuz gero, hainbat eta salatu izan dugumen antxete hierratian, isuriak eta isuriak ez direnak ere topa batezkela eta malez. Hori da, horregatik, eh, reziklabir ziklatuk eh, ekimen handi bati, eh, ekiten dio aurten ere, ba, mugaz bestaldeko garbiketa global bat eh, antolatzeko. Zergatik, nik esaten dudan bezala beti, bidasa ibaia, bi arrealdeen dela eta biztanleria ba bihotza bultzada ematen diona eta osasuntsu egondadin ba eh arraun ez egin behar duguno. Uh -huh. Eh arraun aipatzen mozu herrikoitzak aipatu bilu baina eragile handana batek bate egindue ekimenarekin berezekimenoa ba, vida e, eta ibaiaz gozatu godo, gozatzen moten kirol elkartea ainbat ez espondean Kirol elkarteak eta enpresek ere e, beraien materiala uzten digute ba, ekimen honi aurre egiteko Eta bolontrez guztiek, ba, soian aian e, zehar e, garbiketa hori egina alizateko. Bere laipatzen dugun, eh? nola antolatu guztuten, lesa gatik ondarribira puntuz puntu garbiketa deialdia, norbere herrian parte hartezan noski, materiala eta guzti, eh? nola egingo den, eta ondakinen bilketa, baina ipatu beharra dugu, hau, eh, E, garbiketa integral bat izanik ere, e, bidasotarde guzti deialdia eginez, e, aurretik ere, bilziklatu elkartetik, hainbat garbiketa deialdi partzial esango genuke e, egin izan bituzutela, ez? Hori e, da, e, maia txikiago batean, baino bai, e, ondakin garbiketak egin egin ditugu, bai, irunaldean, endaialdean, eta eta iaztik aurrera ere, ba, gure kosmetika naturalta hilerrak antolatzen hasi gara. Eh garbik egin garbiketa hoietan, ez dakite nolako egoeran topatu guzote bidasoi baiak ezkagarria da. Ba, bai begira, eh 2019ko irailean work clean up dei egunarekin eh antolatutako garbiketa bat egin genun eta arrituak gelditu ginen senda hasiera batean jendeak esaten zuen etzuela hondakin askorik ikusten uhum. eta garbiketaren bukaeran ia 900 kilo hondakin jaso genituen. Vita bai, no. Garbirekin eh batean? Bai, hori da. Eh, Beovia Zubitik Santiago Zubiraino. Uh -huh. e, Eremua oso txikia zen aurten aldiz lesakatik, Hondarribiraino, luze <laughs> uh -huh. agua, baina eremu txiki batean kantitate asko jaso gen. 900 kg. Bai, ia, uh -huh. bai. Eh, kilo eh zerta zen eh, denetarik? Denetarik. Bai gurpillak, bai edukiontziak, bai, plastikozko botillak, e, burniak, e, bainera bat, e, hmm. komuneko bainera bat jaso genun, e, eta jendea harritu gelditu ziren, jendea harritu tagelitu zen eta gu baita ere, bai. behatzi dut kilo denen artean, egun da largoi pertsonen artean eh se no buka de ibaian a ondakina kondakina ez, Bereziki, se bueno, ba, plastiko botillak eta badakigu ba hirietatik, ba, ba, errespeturik e, e, ez da inendeak lurra botataizeak erabanden zakela. baina e, ba, ba, beste kontu batzuk harrigarria da eta hor faktore asko sartzen dira, bai gisakiaren e, gizakiak botatzen ditu nondakin guzti hoiek. Baino, apropos. apropos, izan Ibai, daiteke, eh? edo gaizkiku deatutak izan da, ba, ibaian bukatzen dutenak. Hmm. Eta gu industrialde barnean bizi gara eta industrialde horrek kalte egiten du baitare. Hmm. Bai, xurketak, eta bai, ibaian bukatzen diren ondakinak. Bai, sei, eh, hainbatetan aipatu izan dugu hemen, H. Irrietan talde ekologisteek salatu izan bitxutenez, bai e, gasoil, bai e, margo isurketak, eh, bueno, kolore bai. sus magarriko bai, uratzekarrela bai. e, bidasoibaiak. Hori da. Eh, alerez dugu gehiegi begiratzen herritarrok, ez? Ba, ez eta askotan salatzea kostatzen zaigu. Naiz eta ikusi, eh, salatzea kostatzen kostatzen zaigu eta gu bi, gu egin beharko genukena nahi Ba ikusten baldin badugu zergatik esalatu edo ohartu eta gero behar duena ba, part, e, kudeatuko du baina mm -hmm. gu ikusten baldin badugu hori ba, egin marko genuke. Hor bai. ura agentzia dago abidez, ba bai. Euskal Herriari dagokionez, ez dakite administrazioak aski e, ba, kontrolatzen omen duen hala ez baina halako ekimen bat proposatuz gero azkar fite izango zute Baiesko erantzuna bai, e, tokiko at... erakundeen partetik beterren, ez? Bai, denen sustengoa izan dugu eta denen baietza, e, proiektu hontan parte hartzeko eta, bueno, alde horretatik uh -huh. ba konten. Ongida. Eurriaren amalaoan, lesakatik eta Hondarribiko, bueno, bada sako bokaleraino, e, ba, ertzeak eta, bueno, ba guztia e, garbitzeko deialdia losatzen mozuten. Norbere herrian parte hartu dezake edo, lekua, baina logikoena berez norbere herrian egitea da. Ezagitz zenbat jende beharko den, eh, duzuten. Ze, beno, azken urte eterdian ba, beste saiakerak egin dituz aipatzen zeni da len, maiende ba, mo bat izan emantzuela? Bai, aurre kurtean e, bioterran egon ginen eta hor bai e, jende pillak jende desientek izan emantzuela lare un pertsona e, bioterran izan emantzuten eta aurten, bueno, ikusiko dugu, guztiz desberdinada data, baino ikusiko deu hmm. eta jadan ikizena emateak hasi dira ure web, gorri, web horrian e, eman beharko dira izen emateak ubebikoitza, ube bikoitza ube bikoitza Hor formulario bat egongo da izen emateko eta guri bai zen guztiak e, iritsiko saizkigu. da. Eta gero, ba, eguna iritsiko denean urriaren 14 nola antolatu duzute Ze puntu desberdinetan, ez? Ba, itzorduak luzatu dituzute horutegi batzuekin, jendea jakinda izan gaiemat gure gure entzulegoak. Horri. Hortziritatik bidaso aldera. Seintzur dira itsorgoak. Ba, gure web horrian ere e, elkar puntu guztiak daude eta orduak jarritak zaila da zen da hainbat e, elkargune daude eta ordutegiak. Ordun, e, eskatzen duguna da bakoitzaren herrialdean izena ematea. <hum> Zailago eta jendetza kontrolatzeko. Ongi da. Orduan, e, Irunek e, kargune bat dauka eta ordu bat, ondarri beste bat, endaiak beste bat, biriatu eta urruinak beste bat, eta lesak eta berak beste bat. Mm -hmm. Jakin behar da, bai oinez, eta uretik egin daitekela zaborbilketa. Zaborbilketa e, uret, uretik egin nahi, nahi badute, ba hor bai, materiala Eh, eskatu in beharko dute baino izena eman beharda Derrigorrez guk mm -hmm. material hori kontrola dezagun Ongi da ze hor esate agotarrak irunen ere ez ba, ba bote ba, asko, horretan asko daude Kayak Basque Country surf teknika en Daiako bain bat surfeskolea bueno eh, asko daude asko o, daude Ongi eh, da eh Norber errian gutxegora goizeko 8 zerterritan lesakan baina gainontzeko 9 9 zertietan hasiko da garbiketa Hori da Eguardi bitartean eta Ondoren zere egingo da. Eta ondoren ah. e, piknik, piknik bat eskainiko dugu. Avenida zubean, irungo avenida zubean. baino nahi duguna da, ondakin guztioiek erakustea. Iparaldean jasotako ondakinak hendaian geldituko dira. Mm -hmm. Eta egoaldean jasotakoak hirungo aldean geldituko dira. Erakutsiko ditugu. Orduan mm -hmm. ba, nahi duguna da, bisualki impactu bat izatea. Eta jakin dezan jendeak... Zer egoeran dagoen bidasua, Ibai. Ungida. Azken batean, e, ba, ekimenak badu argita garbi bidasua, Ibai agarbitzeko helburua, baina bereziki, bereziki berriz ere garbitu behar izatea, ez? Hori da, batez ere... Bai, sensibilizazioa, batez ere gure oitura aldatu behar ditugu, kontsumitzeko ohitura horiek. Hmm. Naiz eta kudeak eta egoki batean, e, bai, e, etxean birziklatu behar da baino birziklatzea azkeneko pausua izan beharko izan beharko litzateke murriztea da batez ere behar duguna gu kontsumitzaile bezala orduan hori e, eta esan behar dute garbiketan e, zubian hondakina jasotakoan E, birziklapena egin beharko dugula, mm -hmm. sailkapena barkatu, sailkapena, hobetu esan da Ongi da, ze gero, hondakin eh, hoiek eh, esan bezalako udeatuko bituzte mm -hmm. pentsatzebute iparraldean biltagarbik, hori da, ez? eta txinzerrek, txinzerrek. E, egualdean. Ongi da, hoiekin ere itzekin duzute? Bai, Enda, denekin <laughs> Da, prest pres izango dira, pres eh? Prest daude. Darra, kamioinak eramateko, ikusirik lesakatik irun arteko, edondarribi arteko tartea dela, ipatu duzulen eh, pausuko, beobiako zubiti, Santiago, 20 kilo bildu zer itiustela, bai. pentsatzeko da, eh, ondakinko puru haundia eh, bildu daitekela, eh? Bai, Gurearen amalauan. Aurten, mare baixua tokatzen zaigu, beraz, hor, eh, ba, agian... Ondekin gutxiago ateratzen ditugu, uhum. marea altuarekin eh erresagoa delako, eh ba Ibaiiaren bazterretaraino iristeko. Uhum. Baina, bueno, e, biltzen dena ikusiko dugu. basuarekin e, lar ere bagerian geratuko dira ondoan orri, daudenak, eh? Ez, orri orri orri beste kontu bada. Eh aipatu bitigulen bainerad, burpilak bai. eta beste. Halakoak bai. eh daude eta ez dira ikusten? I ikusiko ditugu. <laughs> <laughs> ba, deialdia egina urriaren 14an, esan bezala, eh? ba, lesakatik ondarri eh, hondarribira, bidasotar, orori, badialdia egina, eh ba bidasoia integral hori burutzeko, ondoren esan bezala, piknika eta ondakinen bilketa abenidaz zubian egingo dela, irunetan daia artean, e, hori saekatu eta gero ba, behar lekura eramatekoa bertziklatu edo kudatu dezaten. E, Familiai deialdia, berezi egingo diegu ere ba, gaztetxo aurrek parte hartzeko? Denak gombidatuak daude, bai helduakumeak umeak, e, denak. Beraz familiak, ongietorriak, elduak ongietorriak guk ez ditugu ateak isten. <laughs> ba, izen eman beharra dago, eh? Gogonatzen dugu, norbere erri Zerian badu e, itzorua Berziklatu ba, elkartaren webunean, reziklabirziklatu.com webunean izen emateko eta informazio guztiekin. Laida Rodríguez, maizker mila, eta ikusiko du, urren amalauan, e, nolako emaitza ematen duen, esan bezala, asmo on eta undiko ekimenarek. Ni esker zuen. Ni esker, unde izan. Hau.